Він простягнув палець і натиск кнопку з написом «Today's Woman» надрукованим дрібним чорним шрифтом. Пролунав різкий клац, і коли він прибрав палець, кнопка залишилася втопленою нижче за інші. «Вибір зроблено», – сказав він. «А тепер поїхали». Він потягнув важіль на панелі. Миттю кімнату наповнило гучне гудіння, потріскування електричних іскор і дзеленькіт безлічі крихітних важелів, що шалено швидко рухалися. Майже в ту саму мить зі щелини, праворуч від панелі, почали вислизати аркуші паперу і падати в кошик унизу. Вони вилітали швидко, по одному аркушу за секунду, і менш ніж за півхвилини все скінчилося. Аркуші перестали виходити. «Ось», – вигукнув Адольф Найп, – «Ось ваше оповідання». Вони схопили аркуші і почали читати. Перший починався так. «Айфкімсауегвестпепел нвокутських тенд, кома фухпеканбертюйо лбджгадсасксабем, кома перу і трехджига трехджигаменбе кома вмсюй». Вони глянули на інші. «Стиль був приблизно такий самий», – пан Болен закричав. Молодший намагався його заспокоїти. «Усе гаразд, пане». «Правді, потрібне лише невелике налаштування. Десь неправильно під'єднано один контакт. Ось і все. Пам'ятайте, пане Болене». «У цій кімнаті понад мільйон футів проводів. Не можна сподіватися, що з першого разу все буде ідеально». «Воно ніколи не запрацює», – сказав пан Болен. «Терпіння, пане, терпіння». Адольф Найп узявся шукати несправність і за чотири дні оголосив, що все готово до наступної спроби. «Воно ніколи не запрацює», – сказав пан Болен. «Я знаю, не запрацює». Найп усміхнувся і натиск кнопку з написом «Рідерс Дайджест». Потім смикнув важіль і знову кімнату наповнив дивний, збудливий гул. Із щілини вилетів лише один аркуш машинопису і упав у кошик. «А де решта?» – закричав пан Болен. «Воно зупинилося, воно зламалося». «Ні, пане, не зламалося, воно якраз правильне. Це ж Digest, розумієте?» Цього разу текст починався так. Мало хто ще знає, що була відкрита революційна нова панацея, яка цілком може принести постійне полегшення страждальцям від найстрашнішої хвороби наших часів. «Це ж нісенітниця. синітниця!» – закричав пан Болен. «Ні, пане, усе чудово. Хіба ви не бачите?» Вона просто не розділяє слів. Це легко виправити. Але оповідання тут. Погляньте, пане Болене, воно все тут, тільки слова злиплися. І справді так воно й було за кілька днів під час наступної спроби все вийшло досконало, навіть розділові знаки. Перше оповідання, яке вони видали для відомого жіночого журналу, було міцним сюжетним текстом про хлопця, що прагнув вибитися в люди, служачи в багатого роботодавця. Він за сюжетом влаштував так, щоб його приятель напав на доньку багатія в темну ніч, коли вона їхала додому. Потім сам хлопець. Ніби випадково опинившись поруч, вибив пістолет із руки приятеля і урятував дівчину. Дівчина була вдячна, але батько підозрював. Він допитав хлопця, хлопець зламався і зізнався. Та батько, замість вигнати його з дому, сказав, що захоплюється його кмітливістю. Дівчина захопилася його чесністю і зовнішністю. Батько пообіцяв зробити його керівником бухгалтерського відділу. Дівчина вийшла за нього заміж. «Це приголомшливо, пане Болене. Це саме те, що треба. Як на мене, трохи не дбало, мій хлопче. Ні, пане, це буде продаватися. Це справжній хід». У пориві захвату Адольф Найп одразу ж видав ще шість оповідань за стільки ж хвилин. Усі, крім одного, яке чомусь вийшло трохи непристойним, здавалися цілком придатними. «Пан Болен тепер умиротворився». Він погодився відкрити літературну агенцію в офісі в центрі міста і поставити Найпа на чолі. За кілька тижнів усе було зроблено. Тоді най розіслав перший десяток оповідань поштою. Чотири підписав власним ім'ям, одне – ім'ям пана Болена, а для решти просто вигадав прізвище. П'ять оповідань прийняли майже відразу. Те, що було підписане ім'ям пана Болена – відхилили разом із листом від редактора художньої прози. Робота виконана вправно, але, на нашу думку, щось у ній не спрацьовує. Ми хотіли б побачити ще твори цього автора. Адольф Найп узяв таксі до фабрики і видав ще одне оповідання для того самого журналу. Знову поставив ім'я пана Болена і негайно відправив поштою. Цього разу текст купили. Гроші почали литися рікою. Найповільно повільно і обережно нарощував виробництво, і за півроку він уже здавав 30 оповідань на тиждень і продавав приблизно половину. Він почав робити собі ім'я в літературних колах, як плідний і успішний письменник. Те саме сталося і з паном Боленом, тільки ім'я в нього було не таке добре, хоча він цього не знав. Водночас Найб вирощував із десяток, і більше вигаданих осіб, як перспективних молодих авторів. Усе йшло як по маслу. На цьому етапі вирішили пристосувати машину і для написання романів, а не лише оповідань. Пан Болен, який тепер прагнув ще більших почестей у літературному світі, наполіг, щоб Найп негайно взявся до цього колосального завдання. «Я хочу написати роман», – раз у раз повторював він. «Я хочу написати роман. І напишете, пане, а вже ж напишете, але прошу терпіння». Налаштування дуже складне. «Усі кажуть, що я мушу написати роман», – вигукував пан Болен. «Видавці ганяються за мною день і ніч. Благають перестати бавитися оповіданнями і зробити щось справді важливе. Роман – єдине, що має вагу», – кажуть вони. «Ми робитимемо романи», – казав Найп. «Стільки, скільки захочемо. Але прошу терпіння. Слухай мене уважно, Найпе. Я напишу серйозний роман» такий, що змусить їх підвестися і роззявити рота. Мене вже втомив той тип оповідань, під якими ти останнім часом ставиш моє ім'я. І, правду кажучи, я не певен, що ти не намагаєшся зробити з мене посміховисько. Посміховисько, пане Болене. Ти лишаєш собі найкраще. Ось що ти робиш. О, ні, пане Болене, ні. Цього разу я подбаю, щоб написати висококласну, розумну книжку. Ти мене зрозумів. «Пане Болене, з тією панелью перемикачів, яку я збираюся встановити, ви зможете писати будь-які книжки, які забажаєте». І це було правдою. За кілька місяців геній Адольфа Найпа не лише пристосував машину для романів, а й спорудив дивовижну нову систему керування, яка дозволяла авторові наперед обирати буквально будь-який тип сюжету і будь-який стиль письма. На тій панелі було стільки шкал, ручок і важелів, що вона скидалася на приладову дошку величезного літака. Спершу, натискаючи одну з низки головних кнопок, письменник робив первинний вибір. Історичний, сатиричний, філософський, політичний, романтичний, еротичний, гумористичний або прямий, без прикрас. Потім із другого ряду – основних кнопок. Він обирав тему. Армійське життя, часи піонерів, громадянська війна, світова війна, расова проблема, дикий захід, сільське життя, дитячі спогади, мореплавство, морське дно та багато-багато іншого. Третій ряд давав вибір літературного стилю. Класичний, химерний, пікантний, як Гемінгвей, як Фолкнер, як Джойс, жіночий і таке інше. Четвертий ряд був для персонажів, п'ятий, для словесної щільності і так далі, і так далі. Десять довгих рядів кнопок попереднього вибору. Та і це було не все. Під час самого процесу письма, який займав приблизно 15 хвилин на роман, теж треба було керувати роботою. Для цього автор мусив сидіти, умовно кажучи, на місці водія, і тягнути або штовхати батарею підписаних стопів. Так він міг безупинно модулювати або змішувати 50 різних змінних якостей напруження, несподіванку, гумор, патетику, таємницю. А численні шкали і індикатори на панелі весь час показували, як далеко просунулася робота. Нарешті постало питання пристрасті. Пильно вивчивши книжки, що протягом минулого року очолювали списки бестселерів, Адольф Найп вирішив. Це найважливіший інгредієнт – магічний каталізатор, який у той чи інший спосіб здатен перетворити найсіріший роман на несамовитий успіх, принаймні фінансовий. Та Найп також знав – пристрасть, річ сильна, запаморочлива, і її треба дозувати обачно, у потрібних пропорціях і в потрібні моменти. Щоб цього досягти, він придумав окреме керування – два чутливі повзунки, що приводилися в дію ножними педалями, подібними до газу і гальма в автомобілі. Одна педаль визначала відсоток пристрасті, який слід впорснути, друга – регулювала її інтенсивність. Без сумніву був лише один недолік. Писати роман за методом Найпа означало водночас і кермувати літаком, і вести автомобіль. Проте винахідника це не тривожило. Коли все було готове, він із гордістю провів пана Болена до машинного приміщення – і почав пояснювати порядок роботи з новим дивом. «Боже, милостивий найпе! Я ніколи не зможу всього цього робити!» Та простіше було б написати роман вручну. «Ви швидко звикнете, пане Болене, обіцяю. За тиждень або два ви робитимете це майже не замислюючись. Це як навчитися кермувати». Ну, не було, це так уже легко. Але після багатьох годин практики пан Болен почав розуміти, що і як і нарешті, пізно одного вечора, наказав Найпові готуватися до першого роману. Мить була напружена. Гладкий низенький чоловік нервово присів у Водійському. Кріслі, а високий зубастий Найп метушився довкола нього. Я маю намір написати важливий роман Найпе. Я певен, що так і буде, пане. Я певен. Одним пальцем пан Болен обережно натиснув потрібні кнопки попереднього вибору. Головна кнопка – сатиричний, тема – расова проблема. Стиль – класичний, персонажі – шість чоловіків, чотири жінки, одне немовля. Обсяг – п'ятнадцять розділів. Водночас він пильно стежив за трьома органними. Важелями з написами – сила, таємниця, глибина. Готові, пане? Так, так, готовий. Найп увімкнув важіль. Великий центр загув. За оливою зашурхотіло глибоке обертання 50 тисяч шестерень, штоків і важелів. Далі залунало дрібне тарахкотіння швидкісної електричної друкарської машинки, що здійняло пронизливий, майже нестерпний гуркіт. У кошик полетіли надруковані сторінки. Одна кожні дві секунди. Але через шум, збудження, необхідність смикати важелі, стежити за лічильником розділів, індикатором темпу і вимірювачем пристрасті – Пан Болен почав панікувати. Він відреагував так само, як учень-водій в автомобілі. Щосили натиснув обидві педалі і тримав їх доти, доки все не зупинилося. «Вітаю з вашим першим романом», – сказав Найп, піднімаючи з кошика величезний пакунок надрукованих сторінок. На обличчі пана Болена виступили дрібні перлинки поту. «Це була важка праця, мій хлопче. Але ви впоралися, пане, ви впоралися». Дайно гляну, найпе, як воно читається, він почав перегортати перший розділ, передаючи кожну прочитану сторінку молодшому чоловікові. Господи небесний, найпе. Що це таке? Тонка пурпурова риб'яча. Губа пана болена ледь рухалася, вимовляючи слова, а щоки поволі наливалися. Та це ж обурливо. Мушу сказати дещо. Пікантно, пане, пікантно, це огидно. Я не можу підписати це своїм ім'ям. Цілком слушно, пане, цілком слушно. Найпе, це якийсь брудний жарт, ти знущаєшся з мене? О, ні, пане, ні. Дуже схоже на те. Вам не здається, пане болене, що ви могли трохи надто сильно натискати педалі керування пристрастю? Мій хлопче, звідки мені знати? Чому б не спробувати ще раз? Отож, пан Болен видав другий роман, і цього разу все пішло за планом. За тиждень рукопис прочитали і прийняли захоплені видавці. Найп слідом випустив роман під власним ім'ям. Потім – ще з десяток. Невдовзі літературна агенція Адольфа Найпа стала відомою завдяки великій стайні – перспективних молодих романістів. І знову гроші покотилися валом. Саме на цьому етапі молодий Найп виявив справжній хист до великого бізнесу. «Послухайте, пане Болене», – сказав він. «У нас усе ще занадто багато конкурентів. Чому б нам просто не поглинути всіх інших письменників Україні?» Пан Болен, який тепер носив пляшково-зелений оксамитовий піджак і дозволяв волосю прикривати дві третини вух, був цілком задоволений тим, як ішли справи. «Не розумію, що ти маєш на увазі, мій хлопче. Не можна просто взяти і поглинути письменників. Ще й як можна, пане?» Точно так, як Рокфеллер зробив зі своїми нафтовими компаніями. Просто викупити їх. А якщо не продадуться – вичавити їх. Це легко, обережно, найпе. Обережно. У мене є список, пане, з 50 найуспішніших письменників країни. Я маю намір запропонувати кожному довічний контракт із платнею. Від них потрібно лише одне – пообіцяти ніколи більше не написати жодного слова і, звісно, дозволити нам користуватися їхніми іменами під нашим матеріалом. Як вам така думка? Вони ніколи не погодяться. Ви не знаєте письменників, пане Болине, побачите. А як же творчий потяг Найпе? Нісенітниця. Їх насправді цікавлять лише гроші, як і всіх. Зрештою, пан Болин неохоче погодився спробувати. Найп, поклавши до кишені список письменників, поїхав робити візити у великому кадилаку з шофером. Спершу він вирушив до чоловіка, що стояв першим у списку. Дуже великого і чудового письменника. Потрапити до його дому було неважко. Найп виклав історію, показав валізу зі зразками романів і контракт, який гарантував письменникові щорічну суму довічно. Той ввічливо вислухав, вирішив, що має справу з божевільним, пригостив його напоєм і твердо провів до дверей. Другий письменник, побачивши, що Найп говорить серйозно, накинувся на нього з важким металевим паперовим пресом, і винахідникові довелося тікати садом, переслідуваному таким потоком лайки і непристойностей, якого він ніколи ще не чув. Та це не могло зламати Адольфа Найпа. Він був розчарований, але не зневірений, і поїхав далі шукати наступного клієнта. Цього разу то була жінка, відома, популярна, чиї романтичні книжки продавалися мільйонними накладами по всій країні. Вона прийняла Найпа люб'язно, пригостила чаєм і уважно вислухала його розповідь. «Це звучить дуже захопливо», – сказала вона. «Але, звісно, в це важко повірити». «Пані», – відповів Найп, – «поїдьте зі мною і побачите на власні очі. Моє авто чекає. Вони поїхали» і невдовзі здивовану пані ввели до машинного приміщення, де стояло диво. Найп із запалом пояснював, як воно працює, а згодом навіть дозволив їй сісти у водійське, крісло і потренуватися з кнопками. «Гаразд», – раптом сказав він, «Хочете зараз зробити книжку?» «О, так», – вигукнула вона. «Будь ласка». Вона була дуже вправна і, здавалося, точно знала, чого хоче. Зробила свої попередні вибори, і видала довгий, романтичний, пристрасний роман. Прочитала перший розділ, так захопилася, що підписала контракт одразу на місці. «Одну ми вже зняли з порядку денного», сказав найп пану Болену потому. «І дуже велику. Гарна робота, мій хлопче. А знаєте, чому вона підписала? Чому не через гроші? Її і так достатньо. То чому?» Найп вишкірився, підняв губу і оголив довгу бліду верхню ясну. Просто тому, що побачила, машинний продукт кращий за її власний. Після цього Найп мудро вирішив зосередитися лише на посередності. Щось краще, а такого було і небагато, тож це не надто шкодило. Виявилося не так легко звабити. Зрештою, після кількох місяців роботи, він переконав підписати контракт приблизно 70% письменників зі свого списку. Найлегше було зі старшими» тими, хто вже вичерпувався, кому бракувало ідей і хто починав прикладатися до пляшки. Молодші були клопітніші. Вони нерідко ставали грубими, інколи агресивними, коли найб до них наближався, і не раз він повертався зі своїх об'їздів із легкими травмами. Та загалом це був задовільний початок. Торік, у перший повний рік роботи машини, за оцінками, принаймні половину всіх романів і оповідань опублікованих англійською мовою, виробив Адольф Найп на великому автоматичному граматизаторі. Вас це дивує? Сумніваюся. І гірше ще попереду. Сьогодні, коли таємниця шириться, дедалі більше людей поспішають зв'язатися з паном Найпом, а тим часом гвинт дедалі міцніше стискається для тих, хто вагається ставити підписи. Ось саме цієї миті, коли я сиджу тут і слухаю, як у сусідній кімнаті скиглять мої дев'ятеро голодних дітей. Я відчуваю, як моя рука повзе дедалі ближче і ближче до того золотого контракту, що лежить он там по той бік столу. Дай нам сил, о Господи, дозволити нашим дітям голодувати». Це було оповідання Роальда дала великий автоматичний граматизатор. Дякую, що слухали.